Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина 2. «Заколот». Розділ 33. Першим вийшов із Люка Еріксон. Обличчя кремезного коротуна було непроникним. Перевалюючись на низьких ніжках, він піднявся сходами на полуют. Анжеліка, оточена кількома жінками, думала, що за ним з'явиться високий силует її чоловіка. Але цього не сталося. На палубу вийшов Ніколя Перо зі своїм індіанцем, потім десяток матросів – англійці та троє мальтійців. Один матрос пішов до Еріксона на корму. Решта разом із бородатим канадцем присіли біля шлюпа. Трималися вони впевнено і спрямовані на них мушкети, мабуть, не дуже хвилювали їх. Ніколя Перо витяг трубку і з незалежним виглядом набив її. Запаливши, він озирнувся довкола. «Якщо на вітрилах вам потрібні додаткові люди», – сказав він своїм тягучим голосом, – «то можна викликати допомогу стрюмів». «Ні», – різко відповів Маніго, який з особливою настороженістю стежив за ним. «Мій екіпаж чудово справляється з цією роботою. А хто перекладатиме на іспанську вказівки Еріксона Марсовим?» Відповіді не було. «Ну добре». Зітхнув він, труснувши люлькою з виглядом людини, яка з великим небажанням перериває свій відпочинок. У такому разі беруться на себе. Я нічого не розумію в морській справі, але говорю на всіх діалектах узбережжя. Мені наказано не себе, і хоча мої таланти невеликі, я готовий. Він підняв свою хутряну шапку і подався на корму. Призначивши вартових для охорони бунтівних матросів, Маніго пішов за ним. Той факт, через катор залишився внизу, викликав у гугенотів змішане почуття полегшення та досади. Досади, оскільки його пізнання в навігації та практична майстерність вселили б у пригнічених пасажирів упевненість, що й цього разу він визволить їх із біди. Полегшення, тому що в його присутності всі відчували страх. При ньому навіть у Маніго з'являвся сумнів в успіху його витівки – для контролю за ним не вистачило б і шести мушкетів. Зате надіслані на допомогу його люди не повинні були завдати особливого клопоту. До того ж, вони виглядали втомленими та байдужими до всього. Без сумніву, ці люди були готові пожертвувати своєю частиною видобутку, аби тільки зійти на берег і уникнути неминучої загибелі. Напевно, вони переконали непохитного рескатора погодитися – «На цю несподівану для бунтівників напівкапітуляцію, щоб не прогаяти останню можливість врятуватися. Потрібно вміти виявити твердість», – жваво говорив адвокат Карер. «Цей пихатий капітулював перед нашою позицією. Ми виграли партію. Прошу вас, не крутіть так своїм пістолетом», – заспокоювала його дружина. Зябко потерши руки під шаллю, вона додала. Якби ви переговорили з ним віч, то зрозуміли б, що аж ніяк не страх за своє життя і життя інших змусив цю людину надіслати нам Лоцмана. А що ж тоді? Але жінки лише знизали плечима, вони й самі не знали. Сірий туман просочив вогкістю волосся та одяг Анжеліки, але вона так само, як і інші, не хотіла йти в каюту, доки не побачать Еріксона за штурвалом». Однак маленький боцман, до якого одразу ж приставили вартових, не виявляв особливої запопадливості, і, здавалося, просто спирався на штурвал. Збоку можна було подумати, що Еріксон чи то спить, чи дрімає з відкритими очима. За кілька кроків від нього з рупором загиблого капітана Язона стояв бородатий канадець із незмінною трубкою в руках. Минуло кілька годин, і тривога знову хопила пасажирів. Корабель продовжував шлях на північ, але тільки з ще більшою швидкістю, оскільки Еріксон відразу ж розпорядився становити вітрила за вітром. У Ларошельців виникла підозра, що підступний Рескатор надіслав їм його лише для того, щоб наблизити корабельну аварію. «Невже це можливо?» – пошепки запитала Абігель Анжеліку. «Ви вірите в те, що він здатний так зробити?» Анжеліка рішуче похитала головою, але в глибині душі вона засумнівалася, чи може вона стати гарантом намірів коханого, які їй сутнісно невідомі. Їй дуже хотілося вірити людині, яку вона любила. Але що вона дізналася про нього у минулому? Життя не дало їй часу долучитися до багатої, напруженої, різноманітної духовності чоловіка. Але ж могло статися й протилежне. Якби у них склалося спільне життя... То довелося б розлучитися з багатьма ілюзіями і зрозуміти, що з роками чоловік і жінка, хоч би як вони були близькими, невпинно, але марно шукають одне одного, немов у щільному морському тумані, і що в цьому світі їхній союз міраж. Хто ж ти, у чиєму погляді я намагаюся знайти своє щастя, і чи не залишаюся я сама незбагненною таємницею для тебе? Якщо вірно, що Жофрей ставить собі ті самі питання. І за всієї своєї замкнутості і зовнішньої жорсткості постійно закликає до неї всією своєю істотою, тоді втрачено ще не все. Вони звали одне одного, простягали одне одному руки крізь сиві клуби стійких туманів, які їх розлучали, і завжди над ними висіла небезпека іншої розлуки, стрімкої, як ця течія, яка зараз із шаленою швидкістю несла їхній корабель у невідому далечінь. Ні, він мене не любить. Я так і не оволоділа його серцем. Напевно, мені вдалося порушити в ньому лише поверхневу пристрасть. А цього занадто мало, щоб він зійшов до моїх благань, прислухався до мене. Як жахливо відчувати себе безсилою, стояти перед ним з порожніми руками. І відчувати, який він самотній, знаючи, що я була його дружиною. Жінки, що оточували її, бачили, як вона ворушила губами, щось шепотіла машинально смикаючи пальцями своє світле волосся, посріблене перлинними крапельками води. В їхніх очах вона прочитала німе благання. «Ох, ви б краще помолилися!» – нетерпляче сказала Анжеліка. «Причому саме зараз, замість того, щоб чекати на якесь диво від вашої нещасної попутниці». Ніч, що опустилася, була наповнена глухим шумом хвиль, свистом вітру і боєм сигнального дзвону, у який дзвонили, долаючи в Тому, Юнге, Мартіал і Тома. Цей незмовний дзвін наводив зневіру. Які вони наївні, ці люди, незважаючи на їхній войовничий вигляд. Дзвонити в сигнальний дзвін під час туману треба на широтах Ларошелі, Британії чи Голландії, щоб сповістити інші кораблі, людей на суші, що запалюють маяки. Але тут, у цій тиші, у дзвін дзвонять тільки для нашого самозаспокоєння – намагаючись запевнити, що ми не одні на світі. Здавалося, лунає похоронний дзвін. Оноріна притулилася до Анжеліки, і її широко розплющені очі нагадували матері ту ніч, коли вона повела дитину в зледенілий ліс, де нишпорили порили вовки та солдати. Вона рішуче підвелася. «Я спущусь вниз. Поговорю з ним. Повинні ж ми знати, що на нас чекає». Цей момент пролунав посилений рупором голос Ніколя Перо. І подивившись угору, усі побачили в темряві, що згущалася, як затремтіли і впали вітрила. Пролунав тріск, і корабель несамовито захитався, ніби опираючись важкому маневру. Команди прямували одна за одною. Всі матроси збилися з ніг. Навіть іспанці виявляли незвичну для них дисциплінованість. Люди Рескатора, що досі байдуже сиділи біля шлюпа, схопилися і стали пильно стежити за вітрилами. Вони повинні були прийти на допомогу у скрутну хвилину, але бачачи, що новачки справляються без них, не стали втручатися. Спостерігаючи за діями команди, вони жестами висловлювали своє схвалення. Один із них запалив огневом ліхтар і почав щось наспівувати, другий почав жувати тютюн. Мені здається, що наші хлопці не такі вже й погані моряки, сказала пані Маніго, вловивши реакцію людей Рескатора. Схоже, наші бранці готові поставити їм гарну позначку. Метер Карер, а що, якби вони розбіглися вантами? Було б цікаво подивитися, як ви ловитимете їх, ви, любитель, поміркувати про маневри корабля, жодного разу не доторкнувшись ні до вітрил, ні до штурвала. Адвокат озброєний мушкетом і пістолетом, стрепенувся. Пролунав сміх. Разом із надією повернулося й почуття гумору. Відбулася якась зміна. У повітрі знову заляскали тугі вітрила. Але світанок приніс виснаженим жінкам повне розчарування. Стало холодніше, ніж напередодні, але ще більше за всіх кидало возноб від відчуття непереборної потужності течії. У розданій воді був смак гнилого дерева. Її зібрали з дна бочок. Розмовляти нікому не хотілося. І коли вбіг радісний легаль, на нього подивилися, як на божевільного. «Добрі вісті! Поспішаю заспокоїти вас, пані! Мені вдалося за допомогою лага визначити наше становище, що було непросто, бо мало сонця. Так ось, ми змінили напрямок і тепер йдемо на південь». «На південь? Але сьогодні холодніше, ніж учора». Це тому, що останні два дні нас захоплювала тепла флоридська течія. Тепер же, і я готовий тримати парі, ми потрапили в холодну течію з Гудзонської затоки. Клята країна, пробурчав старий пастор, що зберігав мовчання. Спробуйте розібратися у всіх цих теплих та холодних течіях. Я ставлю собі запитання, чи не були б королівські в'язниці для нас більш гостинними, ніж ті небезпечні краї? Та й все навкруги, і люди, і стихія. Батьку, докірливо сказала Абігель. Пастор Бокер струсив сивими пасмами. Ще далеко не все зрозуміло. Головне, не в зміні течій, думав він, а в тому, як уникнути нових жертв. Паства зовсім відійшла від нього, та він і сам не знав, про що з нею говорити. Щодо всіх інших, то ці нечестивці взагалі були глухі до заклинань старого пастора, його закликів до справедливості та милосердя. Я ніколи не погоджувався з пастором Рошфором, цим непоправним авантюристом, який хотів усіх нас розіслати океанами. Пропаде він пропадом. Ось до чого це призводить. Тим часом жінки обсипали легаля питаннями коли буде висадка зараз? Де вона буде? А що кажуть Еріксон та Канадець? Нічого, спробуйте поговорити із цим буркотливим ведмедем або чортовим горбуном який також товариський і привітний, як устриця в раковині. Зате він чудовий кермовий. Учора він майстерно скористався злиттям двох течій для переведення корабля з однієї в іншу. Фантастичний маневр, особливо у такому густому тумані. Цілком переконаний, що він голландець, повчально сказав Марсало. Побачивши його шпагу та одяг, я подумав спочатку, що він шотландець, але насправді лише голландці можуть так відчувати течії. Вони ніби нюхом їх чують. Слухаючи його, Анжеліка згадала, як сидячи за своїм письмовим столом у Ларошелі, він каліграфічним почерком писав гусячим пером літопис реформації. Сьогодні його білий комір виглядав як ганчірка. Чорний сурду тріснув по швах у плечах, а ноги були босими, черевики він, мабуть, втратив у метушні бунту. Дуже хочеться пити, сказав він. Можу запропонувати чарку шаранської горілки, мій друже. з гіркою усмішкою пожартувала його дружина. Натяк на колишній комфорт на рідній землі викликав у пам'яті янтарну піратську горілку, зрілі грона винограду на стінах коньяку. Зараз у горлі палило від морської солі, а шкіра у всіх була слизька, як у оселеця в бочці. Скоро ми пристанемо до берега. Там мають бути джерела тоді й нап'ємося». Слова легаля викликали зітхання надії. Анжеліка трималася осторонь. Щойно справи йшли краще, на неї переставали звертати увагу. Але якщо щось налагоджувалося, всі починали благати її щось зробити. Знизавши плечима, вона подумала, що й до такого ставлення можна звикнути. У хиткому полуденному світлі увагу Анжеліки привернули голоси Манігота та Ніколя Перо, які стояли неподалік на палубі. «Ми хочемо спустити шлюб, щоб розвідати берег», – сказав канадець. «А де ми зараз?» «Я знаю стільки ж, скільки й ви, не більше, але можу поручитися, що берег поряд. Було б божевіллям причалювати, не знайшовши надійного проходу. Я не маю сумніву, що вдасться знайти затоку або бухточку для укриття корабля. Але ввійти туди треба так, щоб не розбитися об скелі. А тепер послухайте». Сунувши на бік свою хутряну шапку, він приклав руку до вуха й нахилив голову, ніби вловлюючи далекий галас, сприйманий тільки ним. «Слухайте! Але що ж? Шум хвиль, що ударяються об скелі. Вони утворюють грядку, яку ми маємо подолати». Усі напружили слух. Але зізналися, що не чують нічого, окрім стукоту хвилю б борт корабля. «А я чую!» – сказав Ніколя. «І цього достатньо». Туман став таким щільним, що всім, хто відкривав рота, здавалося, що в горло літься густа рідина. Втягнувши ніздрями порцію туману, Ніколя оголосив. «Земля недалеко, я її відчуваю. Тепер вони відчули землю». Таємничі подихи принесли в білу пустелю океану радісне свідчення про близькість рідної землі. Береги, пісок, каміння, можливо, навіть трава та дерева. Не роздумуйте надто довго, наважуйтесь, усміхнувся канадець. Адже тут бувають такі припливи, що за дві години рівень води піднімається на 120 футів. 120 футів? Ви смієтесь, такого бути не може. Можете не вірити, ваша воля, але головне не пропустити годину проходу. А якщо ні, то раджу вам стрибнути у воду до того, як ваша шкаралупа сяде черевом на камені. «Це найскелястіший берег у світі, кажуть, іншого такого ніде немає». «Та хіба ви можете зрозуміти все це після вашої маленької Ларошелі із з її жалюгідним дванадцятифутовим припливом?» Він розмовляв із напівзаплющеними очима і, здавалося, посміювався з них. На носі почувся брескіт якірного ланцюга. «Я не віддавав наказу!» – закричав Маніго. «Інакше не можна, патроне!» – обізвався Легаль. «Земля й справді близько!» А от на якій точно відстані у такому тумані на око не визначити. Підійшов матрос і доповів, що якір торкнувся дна на глибині сорока футів. Якраз вчасно. Тепер нікуди не дінешся, повторив легаль. Доведеться слухати їх у усьому. Він показав рухом підборіддя на Ніколя Перо та матросів Рескатора, які готували шлюб. Як тільки набігла висока хвиля, вони опустили його на воду, а потім стрибнули самі. Маніго і Берн нерішуче дивилися, боячись знову залишитися в дурнях. «Зачекайте», – закричав судновласник, – «я маю переговорити з Рескатором». Очі канадца стали жорсткими, як свинцева куля. Його рука важко опустилася на плече Маніго. «Бійтеся помилитися, друже. Ви забуваєте, що всі боєприпаси, хоча їх небагато, які є у нас у трюмах, призначені саме вам, так само, як і ваші призначені нам». «Ви схотіли війну, ви її отримали. Але пам'ятайте, якщо ви втратите свою перевагу, не чекайте від нас пощади». Переступивши через поручні, він зісковзнув тросом у шлюб, який гойдався на пінистих хвилях темно-фіолетового серпанку туману моря. Після кількох грибків він зник з поля зору, і тільки трос, що зв'язував його з кораблем, продовжував розмотуватися як нитка аріадни. Еріксон залишився на борту. Він готувався виконати необхідний маневр, не звертаючи уваги на оточуючих його ганебних пасажирів-протестантів, цих прісноводних моряків, які знюхалися з іспанським погоном, щоб відібрати у нього його палубу. За його свистком 10 матросів стали біля Кабестану. Трос швидко розмотувався, тягнучи за собою канат в руку завтовшки, який як змія впивався в туман. Розкрутившись майже остаточно, кабестан зупинився. Трос натягнувся і затримтів у тумані, як величезна змія. Шлюб причепився до берега. Зараз вони закріплять його в скелях, щоб отримати точку опори, а потім підвести нас до проходу, зауважив легаль. Як же так, адже зараз відплив? Не знаю, я теж думав, що тут проходить скельна гряда, якою можна пройти тільки при припливі, принаймні так має бути. Але як встановити час припливів та відпливів? Не вірилося, що їхнім лихам приходить кінець. Хрипким голосом Еріксон подав сигнал вахті біля Кабестану, і матроси почали щосили підтягувати трос. Трохи раніше він скомандував підтягти якір, і тепер Голсборо плавно ковзав хвилями, ніби підкоряючись чиїсь невидимій руці. Матроси дружно в'їхали в такт Кабестану, Їхні обличчя були вкриті потом, незважаючи на сильний холод. Натягнутий трост римтів так, що здавалося, він ось-ось лусне. Легаль перший побачив і мовчки показав Маніго на темні гребінці рифів у мережах піни, що ледь помітні в тумані. Вони з усіх боків підступали до корабля. Тим часом Голдсборо продовжував, як у чарівному сні, плавно рухатися вперед вузьким і глибоким проходом. Кожну мить міг лунати удар, зловісний тріск, страшний вигук тонемо. Проте корабель ішов спокійно, і тільки туман ставав усе щільнішим, так що люди на палубі вже майже не бачили одне одного. Раптом їх ніби підняло високо вгору, потім опустило так м'яко, що лише деякі відчули легкий поштовх. Вийшовши з крену, гол зборо і захитався на лагідних хвилях. Пройшли рифи. Переможно промовив Легаль. Зітхання полегшення вирвалося з грудей друзів і ворогів, усіх, хто зібрався на палубі. Пролунала різка команда Еріксона, брязнув опущений ланцюг. Знову вставши на якір Голдсборо, ще більш безтурботно захитався на хвилях. Всі чекали, що зараз почується плескіт-весел шлюпа, який повертається. Цього не сталося. І тоді Легаль кілька разів прокричав у рупор, а потім наказав дзвонити в дзвін. І тут Маніго, якого осяяла раптова ідея, підійшов до Кабестану і потяг за трос. Трос легко піддався і повис у його руках. Обірвався трос. А може його обрубали? До них підійшов матрос Гугенот із острова Святого Маврикія, який весь час перебував біля Кабестану. Це сталося в той момент, коли ми проходили рифи. На шлюпі зрозуміли, що нас може відвести на скелі, і виконали цей гарний маневр. «Тепер ми в безпеці». Витягнувши трос, який провис, вони переконалися, що він дійсно розрубаний сокирою. «Так, трос у них уже кінчався. Гарний маневр», – повторив захоплений матрос. Усі повторили. «Так, чудовий маневр. І біля зовсім незнайомих берегів». Раптом Маніго осяяло новою підозрою. «Але хто стояв біля кормового весла, коли ми проходили між скелями? Адже Еріксон був поруч із нами». Вони пішли на корму. Анжеліка пішла за ними. Їй хотілося б передбачити і зустріти вічнавіч будь-яку із прихованих небезпек, які вона відчувала всюди. Стихія їм більше не загрожувала, але заспокоєння не було. Людська солідарність, що виникла під час боротьби з морем, зникла. Між протестантами та Жофреєм Депейраком починалася нова, вирішальна партія. На кормі всі побачили тіло іспанця найнікудишнішої людини з усіх бунтівників, чиє нікчемне життя було перервано ударом кинджала в спину. Невже Еріксон довірив цю вахту йому? Це не мислимо. Або ж він передбачав його заміну іншим? Вони довго дивилися один на одного мовчки, не знаходячи ні слів, ні можливості щось пояснити, якось підбадьоритися. «Пані Анжеліко!» – звернувся Маніго до єдиної жінки у їхній групі – чи не так, що коли ми проходили рифи, за штурвалом був саме він? Як я можу знати, панове? Адже мене у трюмі не було. Я весь час була тут і з вами. Це не означає, що я схвалюю ваші дії. Просто я досі вірю, що усім нам вдасться врятуватися. Ларошальці мовчки опустили голови. Такий щасливий результат здавався тепер малоймовірним. Їм згадалися слова канадця – не чекайте від нас пощади. Чи залишилися на посту хоча б ті вартові, які були біля люків? Сподіватимемося. Втім, хто знає, які ще пастки чатують на нас у цьому молочному морі? Маніго важко зітхнув. Я боюся, що ми не витримаємо жодного порівняння із нашими противниками ні в бою, ні в управлінні кораблем. Але якщо вино відкрите, треба пити. Будемо пильні, друзі мої, і приготуємося дорого продати наше життя, якщо буде потрібно. Хто знає, можливо, удача й посміхнеться нам. Ми маємо зброю. Коли розсіється туман, визначимо, де ми знаходимося. Земля близько, ось із цього боку, як нагадує Луна. Ми стали на якір на спокійному рейді. Навіть якщо шлюб не повернеться, дістанемося до берега в човні, що є на борту. Нас багато, і ми озброєні, у тому числі й гарматами. Проведемо розвідку, обов'язково знайдемо та запасемося питною водою – «Під озброєною охороною переправимо на берег Рескатора та його людей, а потім попливемо на острови». Його слова нікого не втішили. «Схоже, я чую брязки ланцюгів, сказав Мерсело. «Та це луна. Від луння чого? А може це з іншого корабля?» – припустив Легаль. «Ні, це більше нагадує дзвін нашого ларошельського ланцюга, коли його тягнуть від рейду до вежі Святого Миколая. Ви марите». «Я теж чую щось», – сказав хтось. Усі знову завмерли в очікуванні.